Sintonizas Rádio Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM Comenzamos unha andaina máis Aquí con meu compañeiro e colega xa habitual de sempre, Armando Boas tardes Boas tardes, Julio Yo non técnico, Mar, que hoxe tivo un día axetreado por culpa da... Do... Do, suministro, do eléctrico. suministro eléctrico Pero que o nos, bueno, debemos traer a sorte connosco E, e a, comenzamos este programinha para que todos vostedes Tenhan dúas oreñas de radio entretidas Con música, con comunicacións, con novidades, con cousas interesantes A pesares de que a xente xa estará preparada para o o derbi sí, mundial logo. máis importante que existe parece ser. Sí. Bueno, pero que nos o que nos interesa é que nos non facemos nosotros competencia. Nosotros facemos, exactamente, nosotros, a nosa competencia é Galicia. Exactamente, a nosa competencia é que todos vostedes que iran ou desisen participar connosco saben que poden facelo mediante os seus teléfonos 933778200 ou, un senón, pois, mediante os correos electrónicos de sempre en Galicia, gmail.com ou a nosa páxina no blogspot, sempre en galicia, blogspot.com. Calquera fórmula que elixan será ben recibida por nós E o que nos queremos é que bueno pues, todos vostedes disfruten coas propostas que facemos. Xa saben que a primeira hora intentaremos falar coa baixa limia que temos o noso correspondente Xosela Mela que propónnos para hoxe unha charla con... José Antonio Moeiro que foi o director do, do Parque da Pene da Xurés o do Xurés, mm. Parque Internacional a Reserva da Biosfera de Xurés eh, Bueno pues Falaremos con él con respecto a algúnas cousas interesantes que tiñen algo que ver a mellor tamén coa que, aquela conversa que tivemos co alcalde de Entrimo a sí, semana pasada ah, ¿no? aquelo dos lumes sí, eh, eh, as sí. propostas no, que eh, de, eh, o parque se poden facer para aquela zona E despois, na segunda hora, pois, como sempre que intentaremos falar con Xulio Simón aínda que non é moi moi doado non, non o temos confirmado porque eh, ten algúns trabancos para poder para conectar con nosotros poder conectar conosco, pero o que si fademos é intentar falar con Paco Rivas que a semana pasada non poidemos retirar ou poder compre... non sei, hacer que nos leera ou que nos recitara algún dos seus poemas, ese poema ese poeta da Mareñeiro lucense que sempre colabora con nosco, ese non pode ser, pois xa buscaremos outra alternativa. e mentres tanto, pois eliximos algunhas pezas de música para que todos vostedes, pois Eh, vamos a recordar e lembrar a nosa sí. anterior música. Exactamente. De que Cristina Pato precisamente, además unha rapaz ourensana que eu tuve a sorte de falar con ela en persoa de entrevistar varias veces. Muy ben. Pois pues adiante pois pues, coa música galega para todos vostedes. Pois pues este era a nosa Cristina Pato e este era a música de sintonía que teñamos en anteriores edicios e agora, pois, pues, quixemos lembrala para todos vostedes. Bueno, pois, pues, Armando, a verdade é que hoxe o día para nós, aquí en Cataluña ainda é aínda bastante bon, pero sei que en Galicia está a chover a mares e sí, sí, ao a... menos en zona de Pontevedra algo fora de serie a cantidad de, de auga que está caendo. Eh, tamén poiden falar por a Lugo esta mañá, e eh, tamén pois tamén se ve que está chovendo ben menos mal que foi chegando auga, xa os encoros aumentaron un 20%. Caraí, chegou a neve ás montañas máis altas, como foi Piedra de Breiro, a Fonsagrada en outros puntos, en Manzaneda, en fin, que agora xa se podía ir a esquiar, non como esos días de atrás que non tiñan erva vamos, nin pro ganado, porque xa tiñan que tarca segunda corta de erva en moitos outros sitios e entón e, e, e enton, pois, mm. Non había nin para a primeira. Estamos dicindo dentro do de, de, de control que precisamente xa temos a primeira comunicación con Galicia ah, sí, Neste pues. caso, damos boas tardes polo tanto, boas tardes Xosé, moitas gracias José por atendernos eh, Estábamos falando de que na zona de Pontevedra pois pues, está a chover mmm, con gana que parece ser que bueno, esta mañan falamos con Xulio Simón e Alín Pontevedra pois pues, a auga non viña moi mansiña, así que a vinte e tantos litros por metro cuadrado, y, bueno pois eso que que compría en en, en decembro ou no, no, no inverno pois agora estáse pero non, non é mal, mal vida, verdad? No, eu creo que neste momento está chegando, ademais En Pontevedra dices que viña con certa forza aquí, non viña unha chuvia moi manxinha, non? Ah, eso iso, pois, pues, é eh, eh, moi adecuada. ya sabes que estamos lambidos aquí por os incendios e as chuvias fortes non favorecen claro. porque desplazan claro. todos esos fangos ás non? Pois, pues, sí, sí, sí, sí. en este caso, eh, estuvo unha chuvia moi, digamos, moi positiva. Sí, sí. sí. Parecese que non temos a comunicación Algún acúseco ocurriu? Sí, agora, agora escoitamos entonces qué te iba a decir que queríamos conectar tamén con a persona que tú nos propós eh, que xa falamos con él en unha ocasión, non? que era Sim. José Antonio Moiro pero resulta que as comunicacións non deben ir a la moi gran cousa puesto que xa le vamos intentando durante un minutinho se non somos capaces de, de conectar pero que a verdade é que este da da reserva da biosfera non? por así uh -huh. decirlo, que queremos sí. aquí Don José Antonio Moiro seguro que é un interlocutor extraordinario para que nos falara de, de cousas interesantes con respecto ao parque a todo no? o, que se, o todo o que se relacione con o parque natural da Baixa Línea evidentemente e das personas máis indicare adesso momento perché egli compì una tappa amplissima come direttore del parco è uno dos tecnici che sta qui fisso eh, no, nel no parco che eh, può por as eh, avatares políticos, pois eh, neste momento hubo un director en comisión de servicios provisional mm. que neste momento non hai nin ni un director formal, non, o xa, pero é el que está levando o, todo o carro tirado o carro pa diante, para que este parque siga funcionando con todas seus, con su, todas as súas indicacións necesarias, eh? E coas dificultades, entonces precisamente de non ter unha persoa que, que teña pois a, a, a seu cargo, pois a dirección completa non?. Claro, Eu creo que o parque estaba nunha situación moi moi de, de, de posta en valor non Con un traballo moi equilibrado e moi positivo por parte de Antonio do José Antonio Moeiro e eh, bueno, eh, estas circunstancias eh, que eran provisionales e un parque non debía estar sometido a ises tributos tan, tan gravosos como pode ser eh, os, as intereses políticos non que funcionan por aí, modifican cargos e eh, eh, bueno, pois eh, afortunadamente esa persona todavía está aquí ao frente da, do parque e o que está, eu creo que le van a, a labor da mesma maneira que lo van antes, independientemente de que le va a vitola de director ou non neste momento encima Sí, o sea que mm, mm, el, eh, digamos que é eh, o que como técnico leva diante o, o a mensaxe igual, non? Ah, o o funcionamento do parque xa o parque leva el íntegramente, non? Sí, sí. Eh no sí, sí, sí, é posible comunicar con pues él. Sino, pues... estamos estamos nesse traballo, vamos a a probar o, con, con outro teléfono, con, xa que nos dechémonos a posibilidade de poder intentar con, con, conectar con él con dous teléfonos, pues vamos a intentar co, con, con outro máis que temos aquí. Uh -huh. De todo, pero mentres tanto quería dicirte pues, como foi a aquela entrevista, puidetes existir aquel acto en Zaranovo ou tibeches ocasión de poder ir ali a Antrimo con con noso Amigo Ramón Alonso ou como? Non, no, nunha no dar dúas. Ninguna das túas, Vaya, pero no obstante Tenho a noticia porque a prensa Rapidamente Isto se, eh, se pese en marcha o, o tema, eh, Evidentemente eh, Se ven confirmado a través de, da claro. región sí, sí. De que hai un acuerdo Entre as comunidades de Montes eh, sí. Que estaba representando tan ali, O alcalde de Entrimo non? Uh -huh. Pois as comunidades de Montes Chegaron a un acuerdo con o parque eh, E esa información xa non está Sendo facilitada uh -huh. De que hai unhas brigadas Que se dedican a limpe o monte queimado, con o cual pues, tomase as medidas que aseguran que son as mismas medidas que se van tomar para pa as fragas de Eume. Uh -huh. Entón, se si isto se cumple de esa maneira, a satisfacción da, das comunidades de montes que era que estaban realmente reclamando pues, queda cumplida as súas, eh, digamos, reclamacións tan vehementes, non? A demanda que, que eso require por o feito de que despois de queimado pois, pues, se si non se llevo tamán pois, pues, como, como dicíamos antes a, a, as augas poden eh, ainda escarallar por ese entre comillas, moito máis o, o terreno claro. ¿no? Evidentemente, entón hai que regenerar ese monte e hai que traballar dunha forma eficaz, non mm. eh conseguir pois, que, que, que os daños eh, que poden producir estas chubias ou como eh, todos os elementos que, que, que venen a, digamos, agravar unha situación que xa por si sí foi moi peligrosa, non? Sí. E, eh, bueno, eh, ten, baixo ese compromiso, esa promesa, pois, eh, creo que está todo mundo satisfeito se si pongan os medios adecuados a uh, a de Galicia porque veo un representante da Consellería de Medio Ambiente mm. eh que lle deu estas capacidades e que ao parecer poder actuar e esa é a razón de que Antonio Moeiro pois pues, nos poderá informar claro. de si se están claro. tomando xa estas medidas, non? Pois, non o sei posible, a verdade é que estamos lo intentando con BEMEC tanto o noso técnico Marco como Armando tamén fixo aí o intento durante un momento, pero non, non un o está apagado e outro non, non conecta. Bueno, pois pues, eh, eh, noutra ocasión, a verdade é que aproveitando... Es que a semana pasada, falando isto, coincidimos nun punto, estamos falando a posibilidad de estar sábado a falar sen pues, ningún problema. E <risas> eu simplemente implementei a mandar un mensaje. Sí. Se, non, se nota que non que non, non recibiu. Pues, si está operativo, si está noutro compromiso que claro, non nos pode atender neste claro. momento. Posiblemente, posiblemente teña ese... ese, ese Probablemente pero... teña un compromiso, entón, pois Sí, posiblemente. Bueno, aparte de que no estuvieras, que seguro que a lo mejor fue por culpa de algún tipo de emergencia, comercial como o mejor también puede ocurrir eso, feito de que teñas que asistir a un, a un evento funerario, pues seguro... Están sí, habituais como son aquí. Tan habituais como son aí en zona, me cago no demo. Bueno, pois, pues, a verdade é que mmm, todo con respecto aos demais actos, por, por exemplo, aquilo que te mencionaba de Zelanova con María do Ceo na casa dos dos poetas tamén debeu ser un exitazo, non? Foi eu non poden desplazarme porque do que comentabas antes a asistencia a un funeral de eh, ademais pola tarde coincidindo co, en horarios non foi posible non? claro, claro bueno, pero... pois outro tema que tiña para dedicar dedicarle para preguntarle que Antonio Moero foi sobre o tema dunha aplicación virtual que, que reproduzco a Serra a Rutas de Xurés Ajá. que se presentou faí uns días no balneario de Rio Caldo e eh, que, que unha inversión de un millón e medio de euros, coa cual eh, eu creo que é unha materia moi importante para dinamizar un pouco a, a, a, a posta en valor deste, deste parque. Estades ¿no? sendo punteiros en, en, en, en no, novas tecnologías, tanto, tanto vosotros como Ourense. Acaba de recibir precisamente o alcalde de Ourense unha... Un Google, un un... sí. Sí, sí. O sea que sodes eh, el nova mar. Bueno, pero, pero vamos a ver, eu, eu creo que A, a, a, a, o que importa ao final, é que esto dé algún resultado positivo, porque poden nos presentar todos los eh, estes instrumentos que parece que nos van a dar un pouco de atividade, pero ao final sigue todo desmolucido, non? O que é necesario é que se se transforme pois non de un desenvolvimento sustible, evidentemente, claro. porque estamos dentro de un parque, pero requiere unha dinamización económica e hai que fomentar ese aspecto, non? Sí. E aí tamén hai que, o parque ten que ser un dos motores e un das ferramentas que poda utilizar isto, non? O sea, hai que ver que o parque dispón de De, de dos recursos necesarios, de, de, de todos os elementos, como, por exemplo, eh, o que pode adjudicar subvencións, pode atender as a visitas e informar a, a, a, a todos os visitantes, sí. as promocións turísticas, as accións técnicas de cara sí. a protección dos parques, o sea, ten toda todo ese, ese capital, no sí, sí. Eh, despois ten todos os recursos que requieren que, que dispón un parque natural desta categoría estamos falando do primeiro parque natural de Europa re ¿no? eh, reserva. Sí, sí, sí. reserva de... pero que, bueno, que que ademais unha persoa cun móvil pois pues, deses medianamente modernos, deses smartphones que sea capaz de, de ter todas as rutas posibles e que ademais poida dirixirse mediante GPS a qualquer zona de aí, pois pues, a verdade é que é un adianto interesantísimo, na importante, non? antes solamente lo no tiñan alguus que facían rutas en bicicleta ou o, o Camiño de Santiago que ainda non o ten. Claro, no, no? Claro. Pois aquí estamos disponiendo Ou por menos prometéndonos moitas cosas Porque se fala de promesas de inversión Veño a a presentación Creemos que ao final Se, se transforme en, ese, en algo positivo uh -huh. eh, Falábamos días atrás de que estamos en un sitio totalmente privilegiado en cuanto a que se puede presentar aquí, decíamos que no parque portugués, un mejor pues se espera bastante un millón de visitantes sí. cada año eh, pasar o, o límite, digamos imaginario fronterizo, que no existe tal límite, uh -huh. pues se transforma en que aquí no teníamos esa presencia masiva de gente que visita portugués. Algo nos falta de este lado que reclame esa presencia aquí, que os atraiga, que lle dê a a oportunidade ya é que lle dê digamos a posibilidade e a oferta necesaria para que venen aquí, uh -huh. Sí, sí, e sí. depois porque xa medios e elementos para poder uh, a a xente a lugar, pois pues, non solamente unha habitación, sino tamén ter aloxamento, pois pues, comer com cal, como dín os cataláns, a verdade é que aí xa os tendes, ¿no? Sí, sí, al, al, al, temos unha ampla un barca da ¿no? Baixa Línea solo entre Lobios e pues cubrimos um, bastante máis do 50% de todo o sur de Galicia, un ¿no? sí. número de, de, de plazas hosteleras ¿no? tanto de restauración como de, de habitacións. Creo que neste aspecto... E, con amplo abano de precios, ser. non? Con amplo abano sí. de precios. Un precios a de... competencia de precios, evidentemente, porque además hay ofertas incluso desde... Eh, por exemplo o balneario que ten un número de estrellas más importante hasta o turismo rural que, sí, sí. que son precios muy modestos, e además con ofertas muy totalmente razonables de acuerdo con a situación de poucos clientes, e la situación de crisis para que sí. busquen este tipo de recurso como alternativa a Playa Sol, que siempre es más, más gravoso, ¿no? Y además con gastronomía extraordinaria, ¿no? Que non fai bueno, falta chegarse ao balneario para comer cos xóticas, senón tamén, aí no mesmo en cualquier restaurante da propia uh, vila de Lobios, uh, pode disfrutar dun arroz caldoso, un arroz deses de picantes de... Non fales desas de, fale de cousas, xo. So. <risos> Extraordinario, non? Que xa é obra da merenda facer o corrolario un dato que me dice que aquí na Baixenim temos a mellor gastronomía do planeta posiblemente, claro algo, algo de exageración poda haber pero bueno cuando algo se dice é que algo importante hai sí, sí, eu tiño un irmán que foi a facer eh, foi a ese balneario levarno Foro unha excursión destas que faen De meu irmado xata xubilado E se ve que destes De xubilados, non? Uh -huh. E foi unhas días E dicía a filha Pero ti en vez de máis delgado Ves máis gordo Dice, home, se si cuchipuñan era pre comer <risa> e sí, sí. que si si si un de adelgazar o plantixamento é desde el Gazpar ou que facer moita ruta de Nostra Señora para poder nos sí, sí. compensar os as cantidades de Diga, de es que se meten de dentro. Que nutrientes que se vai meter sí, pola vía sí anquei e, no? e ainas, e, ainas, e si, sí, a... hoxe, por exemplo, xa pois cambiou aquello de comer por... da, eh, tan forte, non? Sempre se co... porque a cociña galega evolucionou tanto que siga tendo o mesmo gusto, pero quizás con menos grasas. Sí, claro sí. Pero mira, Armando Aquí na Baixa Dímia das unha Unha curiosa circunstancia De que hai xente En outros sitios hai xente que yo gusta comer ben O sea, dáse un bo producto pero en pouca cantidade E sí. outros dañe máis cantidade E menos calidade E eh... que e queda así moita cantidade e moita calidade así sí, se poñe sí, no? sí, sí, sí. <ríe> bueno, no, no, xa o teño comprobado máis dunha vez sí, sí, sí. bueno, aí ademais do disfrute da gastronomía non sei, non, non fai falta non sei, descubrir eh, as Nada, capelas eh, eu, de... eu presentaría hoxe, por exemplo, a visita a estas aldeas as máis pequenas ah, está, de Galicia sí, non sí. que son un encanto donde se unen a tradición celta con as novas uh -huh. formas de vida ¿no? están perfeitamente eh, adecuadas para ter eh, calidad de vida como con cualquier ciudad, en cambio están aquí pobladas con apenas eh, unha decena de veciños ¿no? uh -huh. e isto é un auténtico paraíso donde se une, por exemplo, esa tranquilidade o misticismo uh -huh. son espacios enormes, non? Donde se pode uno un, pues, conectar perfectamente con a con a con a naturaleza, non? Te mm. tanto é si que a, a natureza pode ser disfrutar desde catro cantos diferentes, non? O us de certos cumios sí. aí importantes que sí. xa o, o Xocas dicían nos seus escritos en tempos atrás, non? Aquelas virxes ou catro ou cinco, non? A, a, do, a, a Peneda, o a Virxe da Peneda, a Virxe do Xurés, a Virxe bo, dinos cua, varias máis o aviso a, ah. a de Pitor de Junias a cada día, o sea, isto se chama Montaña Sagrada, ¿no? Don, Donde eh. todos son ah. virxes que apareceron no monte, sí. apareceron aí como están son todos de alta serra, Todas ¿no? E todos fueron colocados aí desde o momento que aparecieron esas imágenes En No caso do Xurés, incluso se apareceu a virxe Según conta un, un sínodo 2453 Do ¿no? obispo de Orense Pedro de Silva Donde eh, mandou fazer unha inquisición Porque foi a propia virxe que se apareceu aos pastores Indicando que é onde tiñen que construir A caperinha aí no alto da montaña E así pasa todas estas virxes Estamos nunha serra auténticamente eh, De, de mística, non, Sí, sí, sí. sí. onde hai hierofanías. O sagrada e virxe. Sí sí, sí. sí, sí, hierofanías que son esos lugares onde un se sente de unha forma espiritualmente elevada, non? Esa uh -huh. que se desprenden estas zonas, eh que dicen que é eh, o que conduce que ao final determina que aí se construíu unha capela porque a xente se siente de unha forma especial, non, de estado de, de ánimo especial. Bueno, pois estamos precisamente como dicía Socas, en un lugar donde existen cuatro capelos pero bastantes máis. Exactamente, sí, sí. <risas> Bueno, eh, eh, se si un quere dedicarse a facer un, un rutas completamente, non exóticas ou interesantes pois pues, dentro dentro do, do, do campo de investigación, pois pues, a, a chegarse aí a sombras ou chegarse a, uh -huh. a, a aquel um, recinto oscuro, medio oscuro ou, ou interesantísimo pois pues, que, que, que está Que, que por certo, non sei como vai, como van Eses traballos de, de intentar eh, Recuperalo ou restauralo Aquel mm, que, que tiñas previsto tamén ti facer algún escrito sobre ele A que te refieres A, de, pues, a algún Algún, sei, una unha casa, uh, bueno. una casa que, que tiña moito que ver coa, co coas lendas, non? De Ah, a lendas, no, a, se, se as lendas, non, ese retratado es cousa, Armando sobre esa casa onde aparecían aí Ah, si, sí, exactamente que, que xa falamos tamén nun programa así. <risa> sí. Pero eu quería eu quería dicir, a Virxen do Viso non ten unha cantiga obre ten ten bastantes, eh? si, a Xocas, sí, porque eu, eu tiño escoitado a Lana, Serra da na Serra da Fonsagrada, Escuitado a eh, cantigas da Virxe do Viso. Si, sí, sí. Pois pues claro, e agora non recorda así memorizado nora nada, pero mm. ten muitísimas, sí. non? recopilou moito sobre sobre esta Virxe. Si, sí, si. Sí. Sí hai un, un dos poemas que se recita en todas as iglesias, eu creo que orixinar foi o xores que é máis antiga, que é que estou vendo desde aquí, pero que, que se aplica tamén o viso uhum. e peneda, o mismo, uhum. non? Entran dentro do, do poemario uhum. local, uhum. que uhum. Miña virxe do, do viso que tan alta se foi por entre tochos e carqueixas, eh. carvalliños eh. da redor. Eh. E isto tamén se dice no xores en a peneda. Uh -huh. O xureste ten unha, unha situación especializada, ou especiali, moi especial, non? E a parte, unhos, car, unhos carballos, unhos cast, aí eh, milenarios, non? Por así decirlo. Milenarios, ou por menos 600 anos, están garantizados, xa. De, de salida que foi cando se construiu a capela actual. si sí. eh, Digo a capela actual porque... In, tocando os papeles uns días atrás, non por aí mirando no, sí. no nos archivos de de Pitons, uh -huh. encontro que Pitons tiña no 1278 tiña, digamos, en posesión a a capela do Xurés, sí, que sí. se podía referir a esta perfectamente porque naquele tempo a ser ningún punto se chamaba Mace aquí do Xurés, non, uh -huh. na da época. Pues, podía ser perfectamente que se existira esta capela que se destruiu e despúis se volveu a reconstruir, vais, esas, en, dicen aparicións da virxe que pedía que aí se edificara a capela. Ajá, ajá. Porque hai restos, incluso apareceu non fai moito, unha losa, unha inscripción latina que evidentemente é anterior a fecha de, de edificación la da capela. exactamente. Así. Bueno, pero que é emblemática e extraordinaria, non? A a, a situación de a campa que tendes aí, pois para poder celebrar a romería é que é, é fabulosa, non? Claro, eu creo que teñen esas, esas características todas de de paisaxe, non? Sí. De, de, Solo no no fui capaz de comprobar unas das lendas que se atribúe que desde ahí se pode ver o mar de Santiago, eh, porque, non, o mar en Viana do Castelo, non. Uh -huh. Seguindo a cuenca do Lima, non se pode ver porque se interpón algunha montaña, pero todo lo demais, fíxate a visibilidade, to que coñezo perfectamente sí. eu, eh, sabe perfectamente que se ve casi as lagunas d'Antela, de desde ahí sí, sí, sí, sí. pois Portugal penetramos por todas partes, nós no? temos digamos unha ubicación moi privilegiada, non? Sí, sí. Eu que me fixo, precioso. Xulio, que polo que podo ver a veces, sou buscando, porque eu me vou metendo por internet en moitos dos sitios, pero o que podo ver aí, por exemplo, eh, precisamente o outro día mirando aí por abaixo limia e por aí, veixo que donde hai unha capela, por pequena que xa, ten o seu arrededor, moi ben, eh, ben cuidado e aparte de iso, como se foron a chaira para claro. facer a festa. E digo, fíjate que noutros sitios teñen que ou utilizar a ira do vicinho donde mallaban o centeu ou senón a estrada sí, para poder fa, eh, pre poder eh, facer a festa a ou a romería. Pato, sí. a, a romería. No, no, e, ahí, sin embargo, aí, veixo que non. Está diante de, deso. E lembro-me tamén dunha, da verixen dos remedios en, en Liñares de Avión en, en provincia de Orense preto o Carballiño Pois que tamén un mismo, así, unha, te, campa unha campa grande Para poder facer a festa uh -huh. E iso foi o que máis me maravillou E máis me gustou E pas eh, pola parte de Monteverde Porque, porque hai moita tradición da, Tamén de facer a romería E ademais, eh, non sei, ultimamente xa, xa non podemos contar Pero que, verdad, Xosé tiñan turra, a ver quen era que tiña Máis, eh, máis eh? afluencia Ou a Virgen do Viso, ou a Virgen da Veneda Ou a Virgen do, do Xurés, non era? caraoli pero hai outro máis eh por Ainda. exemplo a clamadoira sí. niños, que te ves dentro do parque clamadoira si sí, si sí. eh, sabes chamabase Clamadoira porque era un lugar donde se, durante a invasión árabe este, a lenda que se conta mm -hmm. desde aí dabanse señales a todas as demais partes non? para que era un sitio de chamar non? de avisar mm -hmm. de que había unha invasión por aí por algún parte porque a xente se protexera mm -hmm. o sea o lugar, a vixe da Clamadoira que tamén mm -hmm. é un lugar con un recinto amurallado toda a volta, non? como pode ser a Doviso do Xorex mm -hmm. e cualquera en Galicia de, de, de montaña e Eh, eh, que ten ese campo de herba interiors, os robles e os carballos uh -huh. antiquísimos, non? E eh, que dan esas sombras privilegiadas ¿no? de, que apetece estar estará aí e eh, permanecer aí porque claro, ve o resto do mundo, non? Tamén outro sitio dunísimo Tamén outro sitio dun divin eu, foi preto a Santiago, indo pola estrada que vai de de Santiago Lugo preto a Santiago, me parece que son 6-7 kilómetros pois vin un sitio antes de chegar a Lavacolla un sitio que se chama Santa Irene que tamén ten unha carballeira e a, e a capela ali, pero hai unha carballeira para facer unha festa que eu estuve merendando no, un ano, no ano 93 estuvemos, mellor dito, comendo de medudía ali, que levábamos oh. las empanadas incluso pois comendo naquela carballeira digo que sitio máis fermoso é preparado pois con mostradores e todo para poñer as bebidas, en fin con mesas, todo moi ben preparado que o que dicía antes tamén por exemplo, pois, nestos sitios así e aí, pois, foi unha cousa algo maravillosa eh, ver eso Claro, e que eu creo que o fin original de, de todos estes recintos Tiña, máis que de festa, tiña o fin gastronómico non? De que te levar as comidas eh, Había que desplazarse subindo eh, Ahora Non notamos eso porque habrá carreteras Que e... se atentía todas estas iglesias Pero antigamente Habéis sido xures, por exemplo Que o meu ejemplo que tiña aquí Dante da vista en este momento eh, Tiña un, un carreirinho que subía arriba E y eso sí. había que andando eran tres kilómetros costa arriba non? Exactamente. Con unha pendiente e... de moito... E... Que daí salía, salían moitos, salían moitos chistes, chistes tamén, e lendas. Ajá. Porque vou contar un que decía Ajá. que era un señor que subía, romería, un que subía a romería, é un matrimónio que sube á romería, e entón, pois claro, a señora levaba pois a merenda na cesta, na sin a cabeza. Eu ía de atrás e toda a xente que pasaban ríense da señora, ríense da señora, e a señora dicio ao marido: Dicelle o marido É porque se rincando pasan comigo Dice home, leva su vestido na cabeza E vas enseñando o cu Dice É dicéndome que dixe nada Digo, ai, eu pensei que era unha promesa Por iso non te dixe nada Pois ves enseñando o cu desde a lamela Que a lamela supuño que era un lugar xeográfico Exactamente Sería a súa, a súa aldea Vale. Pois pues por eso eh, digo que de ahí tamén, no. pois pues, con esto, xus, eh, xurdían moitas eh, das lendas, xurdían moitos contos A no, través pero, de... A través é un adedotario moi amplio, uh -huh. té moito que ver con os chistes, con, a, con as romerías e uh -huh. as promesas que se facían Por exemplo, unha das romerías tradicionales que había desta de zona era a Portugal, a, a San Bento da Porta Aberta uh -huh que había que facer, constar por a Porteladome, o sea, vira al obvio río Caldo Porteladome e baixar hacia, a, hacia bueno, había que, que desviarse hacia, como se dice, hacia Terras do Bouro, e uh -huh. despois dirixirse a outro río Caldo portugués, que donde está Este asentamento va porta aberta. Mm -hmm. Y esas promesas eh, se si sí, posiblemente por recorrido, eh, se conta que había gente que, mm, que non podía falar, era o das promesas que facía e eh, despois tropezaban en qualquer sitio, soltaban taco e tiña que volver atrás e iniciar un novo recorrido. <risa> claro. isto no, claro. forma un parte un pouco parte do andeiro real. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Ou como levar un huevo en cada mão e eh, romper dos huevos, ten que volver a retomar o, o, o ofrecimiento o, o, para cumplir o. Exactamente. Pois, porque eh, de aí é donde aparecen pois moitos eh, en refráns, moitas lendas, de por exemplo, agora, pois eh, reenventan, por exemplo, o camiño de Santiago, co ca... que non é que non é terminar Santiago, senón aí é un é un sitio, un sitio máis onde estaba o porto, pero o camiño termina alá en en Fisterra e uh -huh. con estas cousas pois pues, pasan tres cuartos do mismo cada vez se van rementando máis elevando máis e aparte claro, de eso, que é bon para estes sitios así tamén fíjate a Fisterra que nos conecta perfectamente de aquí donde estoy en este momento. En mm -hmm. esa campaña de bruto, eh, decir yo Bruto, que fue donde descubrió esa descubrió mencions a la tribu que estaba aquí en esta montaña, era a tribu dos calecos eh, eh, que tuvo que cruzar Olimia, eh, o Limia, un río intu inferno, ¿no? Mm -hmm. Es infernal o río leteo. Que Os soldados non querían cruzálo Tuvo que cruzar a, pasar a outro lado E ir chamando a soldados por o nombre Porque a, a leyenda que había sobre este río Que se olvidaban de todo o pasado ¿no? mm. entonces para demostrarle que era falsa lenda Que podían cruzar mm -hmm. E desde aí, o destino que levaban Era chegar hasta o fin do mundo Hasta o Fisterra Exactamente mm -hmm. claro. Bueno, que todo, todo ten conexión, entonces en realidad co tanto sí. co, a, a cuestión religiosa, mmm, bueno, pues, sí, sí. Foi, foi sempre aproveitada por, para poder claro. eh, darlle no, continuidade. Claro. No, desde o punto de vista da, da religión e das tradicións religiosas eh, destas bichas que están por aquí. Uh -huh. Estaban falando dos ofrecimientos. Hay un, hay un que está decayendo. En Portugal ya se ve en algunos casos que, por ejemplo, hacer recorridos de rodillas, por ejemplo, en torno a Capela, sí, de sí, eh de precisamente tipo que, que digo que es una tortura tremenda, ¿no? que en este caso debía estar darle un aviso de que buscaran otro tipo de Pues ahora se si contaré eu una cuando acabes con esto te si he contaré una historia. Dime, dime. Sí, pues Estas son destas eh, que se ve, que se deprime un pouco ver claro. isto en torno ao San Bento, por exemplo, ainda se ven casos en torno a sí. peneda, e, e que non xores está abandonándose o a isto. Pero un recuerdo de pequeno, unha das tradicións que se mantiñe eo dos ataúdes, non? Que era uh -huh. enterros de vivos. exactamente. Que é o chamar, non? Que ataúdes que, o vínculo se desfixeron en algún momento, se extinguiu aí a, a tradicións, xa de puro vellos. Pero isto de levar, dar, ofrecerse a dar voltas dentro dun ataúd, dentro da procesión, entorno á capela. Uh -huh. Sí, sí. E ainda en algunhas zonas de, de Coruña, non? O sea, sí, hai zonas que ainda, ainda siguen facendo. Sí, sí. sí. Sí. pois o que cheo iba a dicir eh, pre, eh, precisamente pre, eh, pertence cinca fons sagrada. Eh, a aldea chamase Río de Vangos, pois aí hai un ermite que eh, eh, a, está a virchen dos remedios. El lembro nunha das, das misas que se facían un 19 de de maio, pois que unha señora iba eh, se ve que estaba ofrecida a ir debaixo levaban os mozos á virxen e debaixo da virxen pois iba unha señora andando de rodillas e cura que era novo deu conta e dixo por dios, señora salga-me de aí e apoña de pé dice, a que madre lle gusta ver sufrir os seus fillos dice, a menos ei que a virxen e dixo, a que o pulmo metín dicen, esas promesas non se fan porque eh, a, o cura pues, foi cando lle dixo que eso eh, eh pódese dicir que hasta é un pecado. Dice, como lle dixo, como se o vostede, vostede, a vostede gustaríalle un fillo seu andubera de rodillas? E claro. uh -huh. a muller po pues, sangrando. Por iso digo que a veces hai cousas que son desas eh sí. bueno. Si, sí, si, sí. non funciona así. Um, sí. a desproporcionadas con coa visión que nos exitemos, non? Evidentemente, eh. evidentemente. Pero nos casos de necesidad, cando se eh. encontran un agobio moi importante, eh, eh, a veces, pois, pues, eh, si sí que se fan promesas, eh, creo que ten obligación de cumplirlas. É eh, sí, eh, sí, sí, eh, sí. unha forma de, de ver as cousas tamén eh, que ten a súa importancia e hai que concederle, non? Exactamente, e hai que concederle a respetarle. Mm. Efectivamente. Sí. Bueno, xo sé que non puidamos facer a nosa conexión extraordinaria que cada fin de semana temos mantemos contigo, pero bueno, desexamos que disfrutes, porque aseguro que tú poderás facelo aí mediante o, a, a conexión mm, televisiva pois do partido que hoxe mm, debe ser <risas> un, un evento mundial, non? <risas> Bueno, aquí non me moja nadie para contar cuáles son as nosas preferencias, non? No fai falta. No. Si <risa> vale, si fora, si un albiceleste ou algún colores sí. diferentes, si sí, pero me enteron sí, con respecto a este. Eu quero decir que mientras estamos falando, eu teño o partido do Celta, eh Aí isto e de, de, de min que está televisado Como vai o Celta? Como vai o Celta? 0 a 0 en momento. Ah, bueno, a ver se gana. Vale. A ver, a ver se si hai suerte Aí estamos entre os primeiros para intentar chegar hasta la riva. Ya veremos a ver. Muy bem. Veña, agradecémosche moitísimo a túa participación semanal un saudade vi... a todo o mundo. Ata sí, vindeira semana logo entonces. Hasta hasta de semana. Despedimos ao noso correspondente na ¿no? Baixalimia con... con un de música que xa nos preparo aquí o noso amigo Marc.